Першою оговтується Оксана, та в голосі її тримтить осмута. Зіновій Васильович розгублено обводить усіх поглядом. «Що з вами, люди добрі? Якесь лихо? Може, ми краще піти від вас? Ні-ні, дядю», – припадає до його рукава Миколка. «Побудьте з нами. І не подумайте, кудись піти сумовито», – каже Стах. Бо вже скоро і дні ти почне. Роздягайтеся. А ти, Оксану, мотнися до печі, коли там щось є. Так що ж нарешті з вами? То не знає, не знає, що сказати, Стах. Це вас серед літа завіяло снігом. Яким снігом не розуміє чоловік і мимоволі підходить до невеличкого церкала. У ньому... Смяно заколивалось, змарніле обличчя. Але не воно вражає, а чуприна, в яку так несподівано вкинулась силина. Він провів по ній рукою, однак не осипалась наморозь вічною стала. Ось чого бив його холод на подвір'ї бойків. От і прощай літо. Бо зима одразу впала на голову, певне для того, щоб до віку не забував о тих, хто вже ніколи не повернеться до нього. Пам'ять заносить його до бойків, де старість оплакувала молодість, і де в труні лежали оті зернята жита, які підуть у землю, та ніколи не зійдуть на землі. Він одганяє оце видіння, обертається до Стаха Оксани Миколки, і на їхній смуток відповідає словами давньої пісні. Як упала зима біла, голівенька моя бідна. Мій батько посивів у шістдесят з гаком, а сину сорок. Та аби тільки журби в нас було. І то правда. На кожну голову приходить своя ховтовина. Подавай жінку вечарючи сніданок. Оксана і Миколка вийшли з хатини, а Сагайдак став на свого зв'язкового. «Ти знаєш про наші гори? Про чорну зраду?» Став здрихнувся. «Трохи знаю, від дзвони пообіянних чул на селах. Та й прислухався до передранкової тиші, ніби в ній і досі чаїлись похоронні дзвони». Біда ніколи не ходить сама, і провів рукою по чолі й очах. Це правда, біда ніколи не ходить сама, чимало в неї підручних є. На одного вже поменшого натякнув стах на гідомирного кундрика. Як гримачи, коли вчора вночі до них вдерлася поліція, перетруслила хату комову і клуню, навіть у сіну з гвинтівок стріляли. Але, на щастя, Романа і Василя не було вдома. Нагадався щепнути лавріну, щоб тепер хлопці не навідувалися у присілок. Сказав, коротко відповів, стах і зітхнув. Тітка Олена тепер, мов, причинною стала. І сьогодні смирком бачив її коловоріт. А Яринка приходила до мене, і все про вас допитувалася. Та я нічого не міг сказати їй. Тоді вона обізвала мене безсовісним, і лихами в вогонь вилетіла з хати. Такою я її ніколи не бачив. Чого їй занепокоївся Сагайдак? З Мирославою Сердюк намірилася йти в партизани, а близняти взяли сестру на глузи, мовляв, там тільки такої пащикуватої і бракувало. І вперше Ярина посварилася з Романом і Василем, назвала їх безклепкими старими порубками і розплакалась. А про інших щось чув. Лише про Петра Саламаху і навіть хтось посміхнувся. Недарма про нього кажуть, він як руки посмолить, той чорта зловить. Схопили ж його в досвіта в своїй хаті, а Петро, прощаючись із жінкою, тільки в них одного попрохав, щоб дозволили взяти з собою четверть горілки. І зраділи, засміялись, порадили ще й закуску прихопити. Тот чоловік дорогий почав потихеньку прикладатися до Сулії і ніби забувати про все на світі.